Negyedik fejezet. Erdőben, éjszaka, egyedül. Semmi mozgás. Pár perc után összeszedem magam és elhatározom, hogy keresek egy magaslatot, mielőtt teljesen besötétedik. Láttam valami sziklás kopár helyet a gömbből, közel kell lennie. A tisztás peremén indulok el, nem egészen a tisztáson, de nem is az erdőben. Félig megkerülöm és bevágok a bükkösbe, ott, ahol a terep emelkedik. Egyből nagy ízlábgombákba botlom és ösztönösen a zsákom után nyúlok. De nincs nálam. Hol hagytam el? Fogalmam sincs. Egy biztos, amikor beugrottam a gömbbe, már nem volt nálam. Meggyőzőm magam, hogy majd visszafelé gombászom. Most nagyon fontos, hogy felérjek a csúcsra még sötétedés előtt. Egyre meredekebben emelkedik, ami jó jel. Elkezdenek ritkóni a fák, és megjelennek a nagykövek. Öt perc múlva már emberméretű köveken lépkedek felfelé. Teljesen kifulladok, mire felérek egy sziklatetőre, ahonnan már látom a hegy gerincét és a csúcsot is amit megmászni még legalább egy óra lenne. És perceken belül teljesen sötét lesz. Körbepillantok. Az egyik irányba maga a zárja el a kilátást. Amúgy mindenütt csak erdő, kopár erdő. Egy-két helyen még lehetnek tisztások, legalábbis ritkábbak a fák. De civilizációnak semmi nyoma. Egy út, egy fény, egy füstsík, egy szántóföld, az ég egy világon semmi. Nem is sejtettem, hogy létezik ilyen érintetlen tájmifelénk. Nálunk az erdőben nem érdemes nekiállni ásni, mert mindenütt roncsokat és hulladékot találsz. Elhatározom, hogy megmászom a gerincet, és keresek egy olyan helyet, ahonnan láthatom a túloldalt. Lehet, hogy arra van az út, vagy a város. Sőt, mivel arra van nyugat, szinte biztos, hogy arra van a város. Leereszkedem a köveken, és próbálok közelebb jutni a gerinchez, de a szakadékok miatt tálandóan kerülnöm kell. Nagyon figyelek arra, hova teszem a lábam, mert már szinte semmit sem látok. Az ég is felhős, így a csillagok fényére nem számítok. Végre elérem a gerincet. De hiába csak annyi látszik, hogy a túloldalt még sűrűbben borítják a fák. Ha a város a közelben volna a fényei elárulnák. Ha van is errefelé út föld vagy néhány magányos épület most elrejti a sötét. Hirtelen ráeszmélek, hogy mennyire szomjas vagyok. Víznek nyomát sem láttam, de eszembe jut az őzlábomba. A fiatalabb darabok nyersen is jók, és van bennük annyi nedvesség, hogy kibírjam reggelik. Csak találjak oda. Az út visszafelé sokkal nehezebb. Van egy olyan szokásom, hogy ha új terepen járok, gyakran hátranézek, hogy megjegyezzem a tájat, így majd el tudok igazodni visszafelé jövet. Most annyira siettem a gerincre, hogy nem tettem ezt. Igaziból a szikla nem lesz nehéz, de ott elég fontos lenne, hogy jó irányba ereszkedjem le. Mire elérem a tetőt, már hallani az első madár madárhangokat. Valami megugrik nem messze tőlem a köveken, és tovább trappol. Egy pillanat erejéig emberre gondolok, de rájövök, hogy ezek csak paták lehettek. Zerge vagy kőszáli kecske. Nagyon kíváncsi lennék mi az, de semmit sem látok. Leülök a tetőn és mereztem a szemem. Vajon merről jöhettem fel? Innen legalább három felé elindulhatok, és semmi különbséget nem látok a három irány között. Sőt, egyáltalán nem látok. Elképzelem, amint háromszor négyszer is nekiveselkedek, és a tök sötétben lemászom innen, majd miután húsz perc alatt nem értem el a tisztást, újból visszamászok. Elfog a csüggedés. Abban sem lehetek biztos, hogy nem ugyanott fogok végigmenni minden egyes alkalommal. Csak nézek lefelé, hát, ha valami támpontot találok, és akkor észreveszem a kis kékes fényt. Egy szellemre tippelek, és meghül a vér az ereimben. Aztán szép, lassan felfogom, hogy csak a gömb lehet. Nagyon gyenge, alig derengő fénye van. Maga a burok világít. Csak a lehűlő levegő miatt tűnhet úgy, hogy mozog. Akkor meg arra kell lenni a tisztásnak és a gombáknak. Elindulok, és negyed óra múlva már a gombákat méregetem a gömb gyenge kékes fényénél. Három kisebbnek lehúzom a héját, és nyersen megeszem. Visszamegyek az erdő szélére. Leülök a gombák mellé, és azon töröm a fejem, hogy hol aludjak. Nincsenek erre akkor a fák, amelyeknek az ágán el lehetnék. Marad a föld. Eldöntöm, hogy elvackolom magam, de még egy kicsit szusszanok itt a fának dőlve. Egyből gajképe villam be, amint áll a fa mögött, és csak az újai látszanak. Majd a kiúggatott, gőzölgő teste. Mit kellett volna másképp tennem? Ha nem a szemembe repülő homokszemmel vagyok elfoglalva, talán megmenthetem. Ha nem megyünk a tiltott övezetbe, akkor ez biztosan nem fordulhat elő. Boki. Szerintem otthon van. Remélem, hogy otthon van és jól van. Holnap én is hazamegyek, vagy legalábbis elindulok. Ki tudja, hány napi járásra vagyok. Ha irányítani lehetne a gömböt, akkor beülhetnék és hazakormányoznám magam. És leszállnék a kolónia közepén. Nem tűnik túl jó ötletnek. Vajon Boki látod beugrani a gömbbe? Mert ha igen, és épségben hazaért, akkor otthon már mindenki tudja. A kolóniára gondolok. Arra a három tucatnyi fa és bádok házikóra, amely a fő utca, vagyis az egyetlen utcánk két oldalán sorakozik. Mi építettük ezeket a házakat. Kényelmes, jó, meleg kis ajlékok. Soha nem cserélném le őket előre gyártott dobozokra. Most bizonyára gyenge fénypislákol néhány ház előtt közvilágítás gyanánt. Azt is mi szereltük. Ha nem világít a hold, dékán bekapcsolja őket. Nappal felhős időben is feltöltődnek a napelemek annyira, hogy hajnali kettőig, háromig is világítsanak. A napelemet is mi loptuk hozzá, idézhetném egyik osztálytársamat a ketyerészőktől, vagyis a fémgyűjtőktől, ahogy magukat hívni szokták, aki büszkén mesélte, hogyan lett fény az ő kolóniájukban. Nem, mi nem loptuk. Mi jó pénzért vettük meg azt, amit ők máshonnan elloptak. Az is lehet, hogy a suli tetejéről is ők lopták el a napelemet. Mi olyan hülyék vagyunk, hogy szeretünk mindig mindent törvényesen csinálni. Szerintem egyedül vagyunk ezzel, legalábbis a kolonisták között. Apám szerint az, hogy betartjuk a törvényeket annak a jele, hogy civilizáltak vagyunk. Szerintem meg annak, hogy balekok. A házunkra gondolok és apámra. Otthon van, vár még, vagy már elindult engem keresni. Vajon merre keresnek? Röfögésre riadok fel és egyből rájövök, hogy nem volt jó ötlet gombák közelében elszenderedni. Talpra ugrok, mire az éjjeli állat nagy zajjal elcsörtet. Vaddisznó lehetett. Még éjszaka van, csak elpillettem pár percre. Nagyon fázom. Nézem a gömböt. Vajon melegebb van benne? Hiszen nem fűti semmi. Vagy igen? Meg az ajtaja sincs nyitva. Aztán eszembe jut, hogy én a másik oldalon szálltam ki, tehát meg kéne kerülnöm ahhoz, hogy tudjam, nyitva van-e. Nyújtózkodom, kicsit ugrálok, hogy kevésbé fázzak és elindulok a gömb felé. Ha nyitva van, akkor meg ugyanolyan hideg van bent, mint kint. Morfondírozom tovább. Ekkor elgondolkodom azon, hogy tulajdonképpen mit is akarok, hogy nyitva legyen, vagy hogy ne legyen nyitva. Nyitva van. Állok a gömb gyenge fényében egyik lábamról a másikra. Ha el akart volna rabolni, már megtehette volna, mondom magamnak. Nem, mert előbb magához akar rédesgetni, és csak akkor viszel, amikor már bízol benne, mondja a gyanakvó nem Gondolj bátyóra, ő okos, felnőtt ember volt, mégis behálózta a gömb. A csúcs felől vonyítást hallok. Nem tudom eldönteni, hogy farka e vagy róka, de egyiknek sem örülnék. A rókák majdnem mind veszettek. De nem valószínű, hogy megtámadnának. Ha csak épp nem taposok a kölykükre, amire most itt kicsi az esély. Ha viszont farkas, ekkor hallom meg a válasz vonyítást messzebbről. Tehát farkas. Azok vadásznak falkában. Ez így nem jó. A szaglásuk tökéletes. Csak akkor nem fognak idejönni, ha nem éhesek. És ha csak annyira éhesek, mint én, akkor nagy bajban vagyok. Eldöntöm, hogy bemászom a gömbbe, legalább addig, amíg a farkasok elmennek. De mi lesz, ha a farkasok idejönnek és kiráncigálnak? Ha nem záródik be az ajtó. Ekkor úgy határozok, hogy próbára teszem a gömböt. Ha becsukódik az ajtó, törődik velem. Persze, hogy törődik, hiszen élve kell lesz nekik. De nincs erőm tovább vitatkozni magammal. Hideg van és farkasok vonyítanak körülöttem. Bemászom és kész. A gömb lassan bezáródik mögöttem. Ez megnyugtat kissé. Itt bent nincs hideg és nagy meleg sincs. Pont jó. Elhatározom, hogy csak addig maradok ideben, amíg kicsit felmelegszem, és nem hallom már a farkas ültést.